Másnap megjelent a kútnál Szerzsang gurom, aki a lefejedt erődből jött egy tevés őrjárettel. Az arab csendőrmester éppen láztalan volt, de még mindig képtelen volt megmozdulni. Magok itt nagy veszélyben voltak, a csirkefogók kis csapatokba portjázzák a környéket, mondta Gurom, miután apróra megvizsgált minden. Ez a jó madár hogy kerül ide? A szép kopkins, mert ő volt a jó madár, alázatosan megemelte a kalapját és elővette a húsdarálót. Maga ne packázzon velem, mert jól fejbeütöm, mondta csendesen. Őrmester úr, jelentette Vernin: a szép Hopkins vezetett bennünket a sebesültek nyomára, és kész volt arra is, hogy együtt harcoljon velünk szükség esetén. Az őrmester dör mögött valamit, de aztán mégis figyelmen kívül hagyta a roppant kézbe szeriden lengő húsdarálót. Hol az ötödik ember? kérdezte Vernin. Az nem lehetett neki, mert az arab csendőr jól látta, hogy csak négy katona meg egy civil érkezett. Puskin könydlegényt utóvédnek hagytuk azumbárban, amikor értesültünk a támadásról, felelte merészen verni. Igaz, mondta Szép Hopkins, nagysága az én házamba maradt Josephine nevű állatom társaságában. Guronőrmester arcán mefisztói iráncok futottak össze. Szóval ott hagyták ezt a megrögzött, visszaeső, kóros civilt, hogy támadás esetén azumbár ne legyen védtelen. Ott maradt Mária, hogy mégiscsak kézni legyen egy férfi baj esetén? Hm, no, rendben van, ez szép. Ezután meghallgatta a csendőrőrmester jelentését artábor artábornagy érkezéséről, a hallott kapitány küldetéséről, és mert közben az őrjárat megítatta az állatokat és teletöltötte a víztömlőket, parancsodatott, hogy induljanak, vagy Verninhez fordult. Maga előre megy 41 kilométernyire nyugat felé a Buzenib erődbe, jelenti a kapitány halálát és kéri, hogy intézkedjenek Darinkört altábornagy fogadásáról. Az a szőke csirkefogó, a szomorú, finom Dormand volt guron szótárában a szőke csirkefogó megjelöléssel lefordítva a légionárius nyelve. Elgoleába megy, és jelenti ő excellenciájának, hogy mi történt. Ez az úri hülye ápolja az őrmestert, amíg egy egészségügyi osztag ide jön. Az úri hülye Pogacsev a hóhér volt, aki szalmaszínű, szőke, tömött bajuszát illatos zsírral kente, és ezért Goron őrmesternél örökre kegyvesztett lett. Egy szót, őrmester úr, mondta Vernin a nyelekbe ülő örmesternek. Sokan estek áldozatul a bajtársak közül? Tizennégyen, mondta az őrmester. Szavamra a csirkefogók csodálatosan verekedtek. Nagy nap volt a légió történetében. A kormányzó úr üdvözlő küldött Marokkóból, és közölte, hogy a helyőrség minden katonája megkapja a becsületrendet. A járőr négy tagjának tátva maradt a szája. A szép Hopkins úgy összerezzent, hogy a húsdaráló kis híján leesett a fejéről, mert ott viselte a kalapja alatt. Csak azok kapják, akik ott voltak a harcnál? kérdezte hebegbe Pugacsev. Az őrjárat is megkapja a becsületrendet, felelte Gudon. Külön vállalkozás volt, hogy az útiránytól eltértek, és ezen a veszélyes helyen kitartottak a haldokló kapitány mellett. Azt akarom, hogy mindenki megkapja a kitüntetést. Nagy dolgot csináltak a lafajedt erőd emberei. A tevék egy torokhangú kiáltásról előső, majd hátsó patáig emelkedtek, és a célhoz ért legszívesebben táncra perdült volna az örömtől. Puskin Mária hozzájut a becsületrendhez, és így az örökséghez. Dorman, mintha kétfelé vonuló futamot zongorázna, rezgő ujakkal széttárta a karjait. Mindenki megkapja a becsületrendet? Mindenki kiáltott búcsutintva az őrmester. Kivéve azt a pimasz Puskin Mária Gottfriedet, azt a lógós csibész utóvédet a mindenségét neki. Egyedül az nem kapja meg. Az őrmester elnyargalt, és a részvénytársaság tagjai elernyedtek, mint egy bábszínházi figura, ha hirtelen eleresztik fejék fölött a zsinort. Ezekben egy világ omlott össze. Guron őrmester nagyon csodálkozott volna, ha látja, hogy egy járőr miképpen hajtja végre a parancsát. Vernin nem indult buzeink felé, és Dormannak Eszeágában sem volt Elgoleába menni. Ehelyett elhitették az őrmesterrel, hogy amennyiben teljesen csupaszon a kút mellé fekszik, és hagyja, hogy alaposan ledörzsöljék hideg vízzel, azután pokrózba csavarva néhány órán át izzad, akkor igen hamar lábra áll. A csendőr arab volt, és ez a nép hiszékeny. Tehát alávetette magát a szaharában egy gyógymódnak, amelyet Dorman néhány év előtt a németországi Lachmann sanatóriumba figyelt meg, ahol mint zongoristát alkalmazták a gyógyteremben, uzsonna hangversenyhez. Alaposan lelocsolta az őrmestert, és Pogacsev, a hóhér, aki úgy érezte, hogy anatómiai szaktudása elhivatottá teszi az ilyen működéshez, lapos, nagy kezeivel megmaszírozta a csendőrt. A betegnek igen jól esett a gyógymód, különösen mivel sejtelmesen volt arról, hogy közben ellopják a ruháját. Ha ezt tudta volna, talán még jobban nézzed a pokrózba csavarva. Köszönöm, szót bágyadtam Pogacsevhez ön képes arra, hogy kellemes és mégis erőteljes módon szorítsa meg az izmokat. Ritka adottság. Valószínűleg foglalkozott már betegek gyógyításával. Előfordult már, hogy egy-két szerencsétlent rám bíztak. Ezek hálásak lehetnek önnek? Nem említették, de az bizonyos, hogy aki a kezem alól kikerült, az még nem panaszkodott rám. Közben Dorman, Vernon, Brock és a szép Hopkins már messze járt. És délután, amikor megjelent egy kétkerekű kordé néhány egészségügyi katonával, hogy magukkal vigyék a csendőrőrmestert, ez mélyen és jó ízűen aludt. A Lachmánkúra használt neki. Így lesz egy galát furfangból Isten áldása, bizonyára csak olyankor, ha különösen jó szándékú emberek követik el valamilyen okból a csalást, mint ez esetben. Hogy az eszméletre ébredő őrmester hogyan számol el a ruhájával, senki sem tudta, de nem is törődte ki kérdésekkel. részletkérdésekkel. Pugacev, a hóhér követte társait El Gólea felé, mert mindannyian oda higyekeztek, holott Goron őrmester nem irányította őket. Amikor beértek El Góleába, kezdődött a nagy játék. A szép Hopkins magára öltötte a örmester ruháját, és az elszánt katonák arra is rávették, szurony szegezve, hogy azonnal távolítsa el a derék szia mellé tűzött húsdarálót. A vonat érkezéséig pontosan négy óra ideje volt a részvénytársaságnak, tehát beültek a vasúti étterembe. Értsünk alatta egy rozzan, piszkos kaibát a posta hivatal vályok putria mellett. – Hol van Dorman? – kérdezte Pogacsev. – Nyomban megérkezik – felelte Vernő. Addig elmondom nektek részletesen a tervet – aki túl kockázatosnak találja, az még mindig visszaléphet. Marhaság, mondta a szép Hopkins, ellopunk egy altábornagyot és mindenféle írásokat. No és, loptam én már vasutat is. Dormandal már megbeszéltem, ő vállalta a terv legveszélyesebb részét. Az arab pincér bort állított eléjük. Nem volt abba semmi feltűnő, hogy egy csendőrőrmester és néhány légionárius együtt tisztogatnak. Hát halljuk, mondta Bork, és Pipára gyújtott. De azt előre megmondom, hogy az én két milliómból nem engedek egy frankot sem. A tábornok bizonyára katonai iratokkal érkezik a vezérkarhoz. Csak egy különös módon egészen vakmerőcselle lehet megkísérelni, hogy ellopjuk az okmányokat. Vernün szokatlanul komoly volt, és a többiek is érezték, hogy most már nem babszemre megy a játék. Véletlen, hogy egy nagyszerű szélhámossághoz megvan a kellő tapasztalatom, mert a fogást, amit alkalmazunk, a saját életemből ismerem, mondta nagy búsan Bernin. Akkor ismerkedtünk meg a szép hopkins is. Két napig a vonat valamennyi utasát fogva tartották. Vallattak, kutattak, és Hopkins hozott ennivalót, cigarettát meg egyebet. Vőlegény voltam. Ragyogó katonai pályafutás előtt álltam. Tiszon ezredes elé utaztam, akit itt kellett megvárnom az állomásom. Az ezredes átutazott Marokkó felé. Egy fontos leírás bíztak rám, hogy átadjam az ezredesnek. Tiszont útközben elkábították, és valaki más jelent meg az ő ruhájába. Én nem ismertem személyesen az ezredest, és átadtam a táskát egy kémnek. Eszem ágában se jutott, hogy igazoltassam, mert valahonnan elősietett egy vasúti ruhás ember állomás főnöki uniformisban és hosszan kezet rázott a kémmel. Mosolyogva beszélgettek néhány szót. Ez volt a zseniá is a navjas. Egy idevaló hivatalos személy látszatával eltelerni a gyanú lehetőségét. Utóbb kiderült, hogy az állomás főnök is a cinkosa volt. Mindenkit leszállítottak a következő állomáson. Engem autón oda Hiába! Az ezredesnek nyoma veszett. Két napon át ott tartották az utasokat, minden fülkét, minden zsebet, minden podgyás szét Az írás nem lett meg. De hiszen ebben az ügyben maga nem lehetett a terhelt, mondta Pogacsev. Nem is vádoltak hűtlenséggel, hanem kötelességmulasztással. Az is lehet, hogy felmentettek volna. De úgy adódott, hogy egy igen kemény puritán tiszt szakvéleményétől függött az ítélet. Ez a kemény ember azt mondta, hogy a katona nem tévedhet. Ha egyszer ott volt az állomás főnök a csaló mellett, dörmögte Borka Matróz, akkor igazán joggal hihette, hogy az ezredes ide valósi. Ezzel védekeztem, de a tiszt, akinek a véleménye döntő volt, azt mondta, hogy ha ellenséges állásoknál fakoronákat látunk, ott könnyen lehet a törzsek helyett egy ütegállás elmaszkírozva. Tehát egy kézenfekvő látszatért az óvatosságot elmulasztani, ez feltétlenül kötelességmulasztás. Csak elképesen ítéltek el, de nyugdíjastak nyomban, és a szép házassági tervizsgútba esett. Így tanultam meg egy ügyes fortét. A szélhámost takarni kell, mint egy üteget. Állomás főnökök nincs, de jó lesz egy csendőr is. Valamennyien a szép Hopkinsra néztek, és hallgattak. Bork pipájából vastag füstfelhő szállt fel. A szép Hopkins töltögette a bort, és a rossz szagú melegben zsírosan fény lett arcukon a levegő párája. Ebben a pillanatban azonban véget ért ez az idil, mert valaki belépett, és úgy érezték néhány másodpercig, hogy a meleg felolvasztotta az agyukat. Egy csinos fiatal kapitány állt előttük. Ez a kapitány Dorman volt az angora humorista, aki valamikor egy hidegvízgyógyintézetben működött az uzsonnázó ápoltak szórakoztatására.